וכה אמר אדוני אלוהי ישראל, משכתיך למלך אל עם אדוני, אל ישראל. והיכיתה את בית אחאב אדונך, ונקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי אדוני מיד עיזבל. ואבד כל בית אחאב, והכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את בית אחאב, כבית ירבעם בן נבט, וכבית באשה בן אחיה. ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל, ואין קובר. ויפתח הדלת, וינוס. ויהוא יצא אל עבדי אדוניו, ויומר לו, השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? ויאמר אליהם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו. ויאמרו, שקר, הגד נא לנו. ויאמר,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 שפעת אני רואה. ויאמר יהוהם, קח רכב ושלח לקרתם, ויאמר, השלום? וילך רוכב הסוס לקראתו, ויומר, כה אמר המלך, השלום? ויאמר יהוא, מלאכה ולשלום, סובל אחריי. ויגד הצופה למור, בא המלאך עד הם, ולא שב. וישלח רוכב סוס שני, ויבוא עליהם, ויומר, כה אמר המלך, שלום? ויאמר יהוא, מלאכה ולשלום, סובל אחריי. ויגד הצופה, לאמור, בעד עליהם ולא שב, והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי, כי בשגעון ינהג. ויאמר יהורם, אסור. ויאסור רכבו, ויצא יהורם ממלך ישראל, ואחזיהו מלך יהודה, איש ברכבו, ויצאו לקראת יהוא. וימצאוהו בחלקת נבות היזרעאלי. ויהי כראות יהורם את יהוא, ויומר, השלום יהוא? ויאמר, מה השלום? עד זנוני זבל אמך וכשפע הרבים. ויהפוך יהורם ידיו, וינוס, ויומר אל אחזיהו, מרמה אחזיה. ויהוא מילי ידו בקשת, ויח את יהורם בן זרועיו, ויצא החצי מליבו.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 והחזיה מלך יהודה ראה, וינוס דרך בית הגן, וירדוף אחריו יהוא, ויומר, גם אותו הכוהו! אל המרכבה במעלה גור אשר יתיב לעם, וינוס מגידו, וימות שם. וירכיבו אותו עבדיו ירושלימה, ויקברו אותו וקבורתו עם אבותיו, בעיר דוד. ובשנת אחת עשרה שנה ליורה בן אחאב, מלך החזיה על יהודה. ויבוא יהוא יזרעלה, ואיזב אל שמעה, ותשם בפוך עיניה, ותתב את ראשה, ותשקף בעד החלון. ויהוא בה ושער, ותאמר, השלום זמרי, הורג אדוניו. וייסף עניו אל החלון, ויאמר, מי איתי? מי? וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים, ויאמר, שמטוה. וישמטוה. וייז מדמה. אל הקיר ואל הסוסים, וירמסנה. ויבוא, ויאכל וישת, ויומר, פקדו את הארורה הזאת, וקברוה, קיבת מלך היא. וילכו לקברה, ולא מצאו בה, כי אם הגולגולת, והרגליים, וחפות הידיים. וישובו ויגידו לו, ויומר, דבר אדוני הוא, אשר דיבר ביד עבדו, אליהו התשבי, לאמר, בחלק יזרעאל יוכלו הקלבים את בשר עיזבל, והייתה נבלת עיזבל כדומן על פני השדה בחלק יזרעאל, אשר לא יאמרו זאת עיזבל.